Desigur că vă așteptați să spun niște lucruri importante despre profesiunea mea, despre teatru. Mă cam feresc să fac acest lucru. Teatru nu trebuie comentat. Teatru nu se lasă niciodată circumscris în legi precise, ferme. Teatru este un fenomen de a unei societăți umane care vine la sala de spectacol dornic să pună întrebări sau să afle răspunsuri la ceea ce îl frământă. Pentru noi este o profesiune sfântă, o profesiune care ne cucerește și ne ține sub disciplina ei extraordinară nu este o artă de divertisment cum o să o unii ci foarte riguroasă și foarte pretențioasă aș vrea să vă povestesc o întâmplare Mi se pare straniu probabil când o să auziți dar este strict autentică Niculescu Buzău, unul din marii noștri actori de comedie, o povestește că i s-a întâmplat lui în orașul în care s-a născut, el luând numele orașului chiar ca pseudonim artistic. Era în turneu și pe vremea aceea nu mai luai un actor pentru o replică Necesară poate în piesă, dar o singură replică pentru asta nu mai ocupai un loc în tren, un loc în hotel și toate cheltuielile respective. Și atunci făceai apel la cineva din orașul respectiv, fie un student, fie un tip mai dezghețat, îl instruiai și intra în spectacolul respectiv. În buzeul lui Natal, Niculescu a găsit un tânăr student care s-a oferit să joace rolul unui poștaș care aducea o scrisoare într-un moment dramatic al piesei. Acest viet băiat a intrat în scenă și, cu toate ajutoarele colegilor artori, n-a fost în stare, să spună nici măcar un cuvânt de singura frază care o avea de spus, Doamna a venit o scrisoare și a ieșit brusc din scenă. De ce? Vă rog să mă iertați, nu e deloc elegant, dar omul a avut o emoție atât de puternică încât uh, și-a făcut nevoile pe el. Acest lucru a trecut atunci cu, cu umor, cu regret, cu. Dar, după câțiva ani, Niculescu Buzeu era din nou în turneu și din nou în orașul lui. Și, fiind cu câțiva colegi la masa din bufetul din gare, se apropie de el un ofițer cu mantia. Cavalerilor Mihai Viteazu îl salută cu mâna stângă, pentru că dreapta nu o avea. Salut domnul Niculescu, nu mă mai cunoașteți, eu sunt studentul acela care n-am fost în stare să spun o replică. Și acum era erou de război decorat cu Marea distinție Mihai Vitează Această întâmplare Niculescu Buzău O povestea de nenumărate ori Pentru a sublinia Că teatrul uneori Cere sacrificii Cere din partea actorului O dăruire totală Și când mă gândesc Că dumneavoastră din sală Instalați în fotolii, vi se pare că totul e o joacă, nu e deloc.